Ekainaren amairutik amazazpia bitarte Mikel Azulo Kultur Elkarteak estena teatro egunak antolatzen ditu errenteria oreretan. Ainararekin antolatzaileko batekin hain zuzen, egiteko aukera izan dugu guztionen inguruan. Hoxe, e, aurtengoakin e, laugarren urtea da. Eta bueno, eh bate egiten du pixkan Mikelazulo Kultura Elkartean daukagun filosofiarekin, ez dela e, kultura parte hartzailea eta kritikoa bultzatzea, ez? Eh filosofia berarekin, eh scena jaio zen Anderola urte, hartze jarraitzen dugu, ez? Gure asmoa da, bueno, batez ere ba antzerkia ekartzea oreretara, ez dela ainhoikoa, ez? Eh eta antzerki egok eta dantza sorten ere gozatzeko aukera izateaz gain ba elkar topaleku bat izatea, eh? Za, bai antzerki egiten dugunok, antzerkia gozatzen dutenak, antolatzaileak eta Bizkaia 101 hori, eh, antzerki sorkuntzan 101a gozatzen dutenak, izan dausetela erreferente baldeku bat, eh, non elkartu eta ba hori elkarren iritziak entzun, eztabaidatu eta elkarrekin amesteko, hori da pixka bat ez eztena. Mm -hmm. Ekainak, amairutik eh, amazazpia bitarte izango da estena eta, bueno, e, Mikel urte osoan zehar antolatzen ditu kultur ekitaldiak, antzerkia, dantza eta zergatikan, hasi zineten, horien dela la urte eh, ba nola baiteko jardunaldi hauek antolatzen azken finean eh, urte osoan zehar egiten duzutena ba lau boste egunetan hor eh, pilatzen nola bait Bai, bueno, egia esan urtean zehar eh... Oso noiz benka antolatzen ditugu Mikel Azulon antzerkia, eta dantza batez ere, espazioa da zuegatik. Eh? Mikel Azulo, ke, gauza, hundiak egiten ditu, oso ba, oso jene mugituak gea bertan gaudenak, baina egia da, espazioa letik eh, Mikel Abera e, horretan dago, eta da, ba, espazioa, e, gune txiki bat da, ez? Eta horre ba, bakarrizketa txoa, eta barri indietezke beraz ikusten genuen beharra, Ez ten hau, Mikelak antolatzen dugu, baina herri mailara ere e, zabaltzea jaialdia. eta duan, ba, erriko antzokia, errenta dira kulturgunea erabiltzen da, aurli burutegia, e, kalea, bueno, pixka, zabaltzen dugu dexentez. Eta gero, Mikel Azulok urtean zer, ba, bestelako ekimen e, pila bat egiten ditu. Eta ja, soziala guazienak, e, zine txiroa urtean zer batatzen dena, poesia astea herrien aztea. Tabar. Baina, bueno, bereziki antzerkiari dedikatu negenioan eta dantzari, Olako txute bat, ez urtean behin, lau bostegun, benetan ba, potenteak ez, e, enki hartan jartzeko eta eta da zabaltzeko baita ere e, antzerkiaren presentzia hori. Uhum. Aipatzen zenuen ja jada, e, pixkatzein de, den e, antzerki ziklonen edo teatro egun uhum. hauen, E, filosofia, baina piskat e, sakontzear eta baitare jakinda urten e, bereziki antolatu duzutela ekimen bat e, piskat horretan gehiago sakontzeko e, nolako jardunaldiak, nolako antzerkiak, nolako antzerkitaldeak ere ba ikartzen dituzue Bai, hombre, gu beti lan aiten dugu konpromesu handia dokan jendeakin, e, eta et, beti onbiatzen dugu jendea, pentsatzen duguna, benetan hori antzerkia, ba sakon lantzen aiden jendea, e, hemen ingu, e, Euskal Herriko sortzailak izatezen dugu beti, eta beti, bueno, hausartak dian proposamenak ekartzen zaiatzen gera eta normalean ba ezuko entzit zen e, antzerki batekin makizu, osea beste antzoki edo sare ofizialetan ikus daitekenarekin. Ez beti dira horre masterrean eta bizkat sidikatzen e, ibiltzen den antzerkia. E, hori izaten da gure programa den osagaia. Eta hola gustatzen zaigu eta asko maite egolako e, antzerkimota horiez. Eta gero aurten bere berezitasun bezala baita auzun hartzen eh aditu gara urtean zeharro da gaude talde bat, ez? Eta bueno, modu asamblearioan eh antolatzen dugu jaialdia. Ordua bueno, e, denbora asko dedikatzen dugu baita ba filosofia, eh pentsamendua eta bar eh zea, ez? Garatzeari eta aurtengoko benetako galdera zen, jo, hemen ez e, taldeak etortzen dira eta bar, baina askotan ikuslea, pentsatzen genuen hartzea, ikuslearen figura eta pentsatzen nola Gubertan ere, antzerki ikuslegaren neurrian, askotan nola kontsumitzaile giza bakarrik tratatuak izaten garen, ez? Beste dozein e, lekuetan, ez? Eta pixkate horri aurre eginez edo oitura hori hautsi nahian, ez tenakideak mugimendua sortu dugu aurten, eta inditu gubilera batzuk antzerki ikusleekin, adibidez, galdetuz benetan, zenaiko eluketen ikusi, ados dauden programatzen denarekin, eta bereien ideiak jasotzeko, eta horiek ari gara biltzen, eta baita jaialdian zeharreren eko genuke harreman hori juneztutzen, ez da, benetan ikuslea ente aktibo sentida dila, berriot berreskudatu zentzu hori, ez? ez azken, gainean, zerkin hala ez bada, ez? A, e, ikuslerik dago antzerkiri beraz garbi-garbi dago, ez? Baina da, mentzat, zehetu nahi guen poderatzen ikuslegoa baitare eta parte hartzen jaialdiaren sorkuntzean eta gauzatzean. Gaina krisi garaia hoetan eta krisi baino murrizketa gara hoetan esango dut. Hori e, ba segurazki e, sufritzen duen arloetako bat e kultura izango da eta azken finean e, kultura nolabait babestu eta salbatu nahi badugu ikusleen Orida. parte hartzea beharrezko izango da, ezta? Guste ez, hori soilik sentitzen dugu Eh, Gertatuko. Da, gu beti e, guk ere asko kantzerkiara egiten dugu ta ohitua gaude beti, ez? Eh, bizirauten baina nik uste dut denon artean eh autosuficienteak diren estrukturak sortu herritugula gure kultura, gure egiteko forma, gure pentsamendua, gure ba babesteko, ez? Eh, <gülüyor> datorkigun guztiarekin eta irrotian eta e, trentan botatzen diguten informazio jasa negatiborren Azpitik, e, babestu ez, Guk, gure eremua, gure bizimodua eta barrez. Olako gauza txikiekin, emo txikiak edo bintzart, implikatuz gauzetan ez. Eta bueno, emurrizketekin gaudela eta e, segura ongo dela jendia pentsatzen duena. Beno, e, kultura kaso ez da inimportantia ez, badaude beste gauza batzuk beharrezkoa guak e, izan daitezkenak zuk e, zerresango zenioke hola e, pentsatzen duen e, pertsona bateri. Hombre, eh, e, Onchevertan ezagik konbentzitzeko goa ere izango nuke, baina menon garbi aukadana nik nola sentitzen dudan, ez? Eta garbi dago e, demente e, bezen mila gauza ere oso garrantzitsua da dela, bien artean gozen hartzea orain ere ez bai dauden osasuna edo hezkuntza, edo bueno, ez eje horiek izarte kalitate minimo batera iritzeko eta hor noski sartuko nukela baitare kultura, ez? azkenean eh uh -huh gorputzaz gain harima e, ere bagarelako eta eta gure hori ezinbesteko elementua delako pentsamendua eta sentimenduak ez egunerokoan batzudan hartu eitan dezkeen gauza hoiek eta hori kulturak eskaintzen digu ez harreman hori bai gure arteko sentimenduekin gure pentsamenduarekin eta hori da pentsatzen dute hemendik aurrera iniz baina garrantzitsuago eta berrezko izango delagula denen artean zentzu kritikoa jalatzea, eta baitare sentimendu kolektiboa eta bar denon artean gauzak egin ditzakegula, eta amestut ez zabehatu ditzakegula sinisteko hortarako uste dut kultura foro ezinbestekoa adela, eta antzerkia baitare. Eta hmm. beno, bueltatuko gara estenara, eta estakite aurrean duzun egitaraua, edo oso... Oitze, ikak... ez, ez jolzula zaiz buruz dakit memoria. Beno ba, ne bauzu, aipatuko dugu e, pixkatze, Dai. zenuako aukerak egongo diren estena teatro eguna huetan. Oso, ondo, primeran. Bueno, básico ginäke adibidez, eh hasiko gara amairuan, ekainan, eh asteazkenez aur liburutegian e, eta bertan nik parte hartuko dut emanaldian, zeren e, nere konpainiarekin, deia bu panpin laborategiarekin, Joseba Sarriñendiaren eh liburu batean oinarritutako ipuin kontaketa antzeastu bat egingo dugu. Bizaio izango dira eta eta hori da. Hori izango da asteazkenean. Gero ja. ostegunean Laukaguna da, Zazpiter ditan, Mikela bertan eh, Arantxa Jurren, La Mujer, eh, en Las Artes Estenikas de Euskadi, en el siglo XX, izen alben liburuaren aurkezpena. Eh, simulacro teatroko kidea da idazle hau eta taldekidekin etorriko da, liburuaren aurkezpen performatiboa edo eskeintzeko. Nik uste dut ezinbesteko liburua dela, baita ere jeneroaren aldetik, ez, emakumeak izan duen, artezen likoetan izan duen garrantzia zimarratzen duelako, eta bai, oso pozi gaude, ba, orkezpen honekin, ez? Eta gero gumberean, ostegunean, ekainak amala du baita ere, gabeko amarter dietan klaunik uskizu bat izango da, kepartxe teatro konpainiako kidekin, hori reina taberna izango da, hori eta baita ere, Eta beste hiaz etorri ziren ke eta benetan pena merezi duela ze clown bikañak dira maite bara eh, klaunak clownak parte hartuko du kasu eh, soltarlo alaide lanareki eta benetan dela eh, komedia fin eh, kritiko eta ederra eh, egiten duena beraz eh hori ostegunean Bara, ikusten duzu, programa... Bai, bai, bai, gauza... Gauza <laughs> bai, bai, pila bat, eta aukera pila bat, baina meno, nola denborakin bai. gabiltza gaurkoan, ega ba, huzu, txipu izutea ipatzen usorik. Bale, da, ba, primera, ne guztora. Beraz, ostiralean gero, boster er ditatik aurrera, kalean egingo dugu dantza. Eh? Dantza garaikideari eman egin nion espazioa baita ere, eta izango ditugu hiru pieza, E, da, dantza pieza, kaleko horretako erdiguneko, kaleko ba, ba, iskin ezberdinetan eskainiko dena Sofi Daps, eneko Alkaraz eta Xafolka taldeak izango dira eta piezaiek eskeniz mm -hmm. Eta ostidalean baita ere, sortzietan, Mikel Azulon, eztena sortu genuenetik e, martxan dugun egitasmoa izango da, eta deitzen diogu piezak eta oso oso atal ederra da zenaren barruan, eta bertan sortzaileek eskeintzen dizkigute lan prozesuan dauden e, lanak, antzerki lanak, orduan izaten da oso oso e, ederra esperientzia, ez? E, lehenengo aldiz hartzen dute publiko aurrean lana e, aktoreek, eta gero badago tarte bat ba, ba, ikusilek bere iritzia eman dezaten, eta galderak egin ira eta nahi den guztia ez. Orduan sortzen da olako, ezakit, harreman goxobat e, denen artean eta izaten da oso polita. Hmm, eta tam. orten etorriko dira piezetara, ba, bilbotik e, Miren Gaztaniaga eta Gabriel Ofina, Zaraustik Ainoa eta Iraia, e, azpeititik ere Erika eta Hane, eta... Eitzia rekalde e, ituikontalaria baita ere. Eta segurunago oso oso polita izango dela. Hori estiralean. Mm -hmm. Larun batean, eta larun da egun fuertea, zeiter ditan nikela zulon, gara laguna ondi batekin, e, antolaketan ere izan denarekin, eta besturtutan ere gure era, askotan entorri denarekin, Javi Barandikin, e, bere J.B. Pedragas pertsonaiarekin, e... Pertsonai Ostras, orain buruz tituloa... Eh... No estoy para nadie. No, eskerrik asko. <risa> no estoy para nadie, oitxe, oitxe. No estoy para nadie obra dekin. Eta da pixka bat, iaz, hau eh, kertu zuen pepinos, en, eh, frigo, en el frigo, hau kertu zuen monologo bat, iaz, eta orengo hau da, Bigarren kapituloa edo bakarrizketa horrena, ez, orduan, e, lehen gurtean duenak e, bere lan horrekin bairrik itango de digarren partea hau e, ikusteko eta gozatzeko, ez. Ezan beharrik ez dago, ba, jabi barandik urte asko dara maantzerkin munduan, aktore bikaina da, berak idazten ditu bere lanak, berak sustentzen du bere burua eta oso lan interesgarria iten du. Gero ja, ezango genukez azpitzer ditan, Iñaki moralek eskainiko digu orgakzmen, lanak kalean eta haure pixkat pieza antzeko bat izangoaz, e, estrenali estrena bezala ekarriko du, ez du sekula ere publiko horren erakutsi, eta, eta bertan izango dugu, ez denan e, esan bezala, azpiterritan erriko enparantzan. Eta horti jarraian, e, plazzerra hundiz, e, jasoko ditugu Ramona Agirre eta Inazio Tolosa, laguna handiak gaita, beste urtetan nere etorri eta ze izan hauen inguruan, ez? Nik ustedo mundu guztiek ez hautzen ditutela. Sekulako ba veteranoak dira, ez? Euskal antzerkian, eta ba veteranoak dira eta gainera asko estimatzen dugu e, jarraitzen dutela bereien proiektuak e, e, aurrera, e, osea, egiten, ez? E, bereien gustoko lanak eta ba res, eta bereien azkeneko lana sentimori gabe da eta hoiz bertan eskainiko digute larun batean, sortzit erditan beko kalean, justo Mikel Azulo Kultura Elkartearen parean dagoen kalean. Eta bukatzeko larun batarekin, oi hartzun etorriko zaigu zozongo perkuso taldea, oiek ere zautzen ditugu aspaldi, oso ba, perkusio jole bikaina, bidakizon martxa jarriko dute herriko kaletan zeharingo duten kale jiran. Eta kasu honetan gainera aurre estrenalia izango da baita de lanau, e, e, ziko klaun deitu dioten e, e, piezas kainiko digutelako, lana ez, lan bukatua ja, baya klaunaren estetikarekin eta bar, e, argizapen berezi batekin eta oso oso ikusgarria izango da ziurrori ere, eta hori izango da, esan bezala larun batean, kasunta hori da, eh, aldak eta txiki bat egon da, agian zuktokasun egitara guan amartzerziten jarriko du, baina amabitara pasada. Mm -hmm. Lehenago, beste, ozabarago lako, eta bueno, amabitatik aurrera, hortxe abiatuko dira, horretako kaletan zehar eh, zuzongokoak. Eta igandean, goiz esnatu beharko zarete dogera, juteko gozariztabai dara. <laughs> baina eskerrak, Nikola Zulonkafe, gozo, gozo bat izango degula, prest se bai platea mendua da marte arditan gelitu gara garaigandean goiztean denak kafe baten inguruan eta bajateko zuraiten inguruan elkarrekin go saltzeko eta hortengoaia eh gosari eztaba ira honen gaia izango da e, antzerki sortzaileak eta antolatzaileak ba hori es e, antzerki antolaketa horra mara una nola dagoen e, ikusi nahi dugu ez beraz antzerki programatzaileak gonbidatu ditugu gande horretarako mota guzitako programatzaileak eh? badira antzoki haundietako eh, programatzaileak eh, ba hori ez, ofizialak edo funtzionario gizalan egiten duten programatzaileak baina baita gonbiatu dugu gaztetxeko jendea kulturetxetakoak ezakize jaialdi edo antolaketa egiten duena ez azken finan erronka kantzekoak izaten dira, ez eh, antolatzailean aldetik, nolatzetak onditu gehiago egin edo gutxiago errekipen hori kontatzean nahi dugu, ez abaitare sortzaileak ere Etorriko dira ta bizka nai dugu elkar harreman hori e, horretan hasi bat jarri, ez? E, gure diagnostikoaren barruan bazegoen hori ez pentsatzen du pentsatzen genuen sortzaile eta programatzaileen artean bazegoela holako zulo bat edo o, o, bai bai komunikazio falta bat nahiko handia, ez gaurko kultura industrian edo ez eta hori afortunahi nahi genu ba jarri bergen ditula harremanetan, ez, bakoitzaren beharrak ez? eta desiak, ez. Tarik izango da gosari goxeorren helburua igandekoa. Hmm. Eba, eta gero ja, e, azken chanpa igandean ekainaren 17 ja errenteria dia kulturgunean, e, gure herriko antzoki hundian, bertan bilan lan izango ditugu biako oso bereziak eta benetan tena menezi dutenak. Lehenengoa, hasiko da, zeiter ditan, eta, ba, horreintxe sortu berri den konpainia baten eskutik, etorriko aziko da, anakrusa izena dute, dantza teatroa egiten dute, eta berriki donostiko antzerkiferian e, estrenatu zuten lana eskeniko dute. Lana den izena da, tempuz-tempi, Eta berrogez, abos berreita mar minutuko pieza bada, bertan, dantzatan zergia esan dudan bezala uztartzen dute, testuare badago eta oso lan ederra dagia egia esan. Eta horren jarraian, tartetxo bat izango dugu, eta, bueno, zer esan, ez guke aspalditik miresten dugun eh, kompainia bat, etorriko da, ez, eh, Legaleon Teatro, eh, bak zuen bezala, Legaleon eh, Teatro Irungo kompainia bada, Esan, dezaket, hogeita marrurte dara matela antzerkia iten, no, jende jakingo du, baina, bueno, eta benetan antzerkiaren vanguardian egon diola beti, eta, eta erreferente dia antzerkia iten dugu jende askorentzat, ez orduangu betzako hori bada, bedailek hemen izatea. Eskainiko duten lana, ella iel fikziones izena du, eta oso oso ederra da, e, autobiografia eta fikzioen arteko mugan, muga planteatzen dute lan honetan, beti bezala, e, umore surrealista, sarkastiko, zora batekin, <coughs> orduan, ba, ba goza bat izango da, oso oso dan ederra da. eta horrek emango dio pixka eta maiera aurtengo estenari. Eta ikusten dut, ainara, bazenekila dena programazioa guztia buruz? Ikusten dut du, Benetan, eta benetan programazio, ba, zora eta benetan ikusgarria izango dena. Bai, bai, egia zain oso, oso arrogaude, eh, esportzea hondien, dugu antolaketan, eta benetan, puf, antzerkia maite duenak, bantza maite duenak, bezaz ez galdu honea bentsat, egun batez, diegunez etortzeko aukera ze benetan hain oikoa aukeda izatea ola narribitziak ikustuko aukeda izatea ola elkarrekin Baina, nara, gonbidapen horrekin amaituko dugu elkarrizketa eta besterik angabe, mi esker gurean egon izanagatik, ta zorionak eh, antolatu zuten eh, dituzuten teatro egun nagoen gatik Mi esker zuei eh, laguntza gati baita jakinadazten, hemen gertatzen denaz Eta horrengo bat artea jo Bai, agur, ja, nike, lagur